Розділ 67. Талерік-Таг. 68 градусів 30 минут північної широти, 99 градусів західної довготи. 28 травня 1851 року. Навесні того року, коли народилася їхня друга дитина, дівчинка, вони гостювали в родині Сілни, що належала до племені людей ходячого бога, яке очолював шаман Асія Юк. Коли один зайшлий мисливець на ім'я Інпіюк приніс звістку, що плем'я справжніх людей далеко на півдні отримало айтусерк – дари, предмети з дерева, металу та інші цінні речі від мертвих каблуна – білих людей. Таліріктаг мовою жестів звернувся до Асіяюка, який перекладав його миги для Інупіюка. Звучало це так, наче скарбами могли бути ножі, виделки та інші речі із суднових шлюпок Еребуса й Терору. Асіяюк прошепотів Таліріктагу та силні, що Інупіюк був «кавак», буквально «чоловіком з півдня», але також додав слово мовою «інуктикут», що означало придуркуватість. Таліріктаг дав знати, що зрозумів, але продовжував жестами ставити запитання, які невдоволений шаман перекладав мисливцю, що шкірився, мов той йолоб. Таліріктаг здогадувався, що Інупіюк почасти почувався незручно, оскільки цей мисливець з півдня ніколи раніше не бачив Сікзам і Єова, повелителів духів, і не був до кінця певен, чи Таліріктаг і Сілна були людськими істотами, чи ні. Скидалося на те, що артефакти були і справжні. Тальріктак та його дружина повернулися до свого гостьового іглу, де вона погодувала дитину, а він усе як слід обміркував. Коли він підвів на неї погляд, вона заговорила до нього мотузяною мовою. «Ми маємо йти на південь», – сказала мотузка, що танцювала між її пальцями, – «якщо ти хочеш». Він кивнув. Кінець-кінцеміну Піюк погодився провести їх до селища, що лежало на південному сході, і Асія Юк вирішив піти з ними. Дуже несподівано, бо старий шаман останнім часом мало коли вирушав у далекі мандри. Асія Юк узяв із собою свою найкращу дружину, Чайку, молоду науя з Амук великими цицьками, яка також мала шрами, що залишилися після смертельної сутички з Каблу на три роки тому. Вони з шаманом єдині вціліли в тій різанині, але дівчина не виказувала жодної неприязні до Таліріктага. Її цікавила доля останніх каблуна, що, як усім було відомо, попрямували на південь через Кригу три літа тому. Шестеро мисливців з племені людей ходячого бога також захотіли піти з ними. Головним чином з цікавості, а також, щоб пополювати в дорозі, бо Крига в протоці скресла дуже рано цієї весни тож зрештою вони спорядили кілька човнів, оскільки вздовж берега вже відкрилися розводдя. Таліріктагі сілна разом з двома своїми дітьми вирішили подорожувати, як і четверо з мисливців, у довгому подвійному каяк. Але Асієюк був занадто старий і поважний, щоб висловати в каяку. Він та його науя вмостилися посередині просторого відкритого у Міак, де на веслах сиділи двоє молодих мисливців. Усі неремствуючи чекали на уміяк, якщо не було вітру для його вітрил, бо 30-футовий човен мав на борту достатньо свіжої їжі, тож їм не часто доводилося зупинятися для полювання чи риболовлі, хіба коли їм самим хотілося трохи розім'ятися. На уміяк вони повантажили і свої каматік – сани, на випадок, якщо доведеться мандрувати суходолом. Інупіюк, мисливець із півдня, також плив в уміяк, як і шестеро кіммік – собак. Хоча Асієюк великодушно запропонував сілні та її дітям їхати в його просторому уміяк, вона за допомогою мотузочки показала, що воліє їхати в каяку. Талерік так знав, що його дружина ні за що не допустить, щоб хтось з її дітей, особливо двомісячна Канниюк, перебували так близько до злих собак. Їхній дворічний син Тулгак, Ворон не боявся псів, але він не мав вибору він сидів у каяку між Таліріктагом і Сілною. Малака юк, чиїм таємним іменем Сікзам Іуа було Арнаалук, лежала в Амоутік, великому каптурі, в якому носили дітей. Ранок того дня, коли вони вирушили у мандрівку, видався холодним, але ясним. Вони зіштовхнули човни з берега, вкритого рінню, а п'ятнадцятеро членів племені ходячого бога, що залишалися, завели пісню з побажанням щасливого повернення. На другу ніч подорожі, перш ніж вирушити на веслах і під вітрилом на південь, по розводдях від ангілак Кікіктак, найбільшого острова, який Джеймс Рос колись давно назвав землею короля Вільяма, попри те, що тубільці, які розповіли йому про неї, весь час називали її Кікіктак, Кікіктак, Кікіктак, вони зупинилися менше, ніж за милю від рятувального табору. Талеріктак пішов туди сам. Якось він уже повертався до табору. Два літа тому, всього за кілька тижнів до народження ворона, вони із Силною навідалися сюди. Тоді минуло менше року відтоді, як чоловіка, яким раніше був Таліріктаг, зарадили, заманивши в пастку, і застрелили, мов того, собаку. Але вже лишилося зовсім мало слідів того, що тут був головний табір для більш ніж 60 англійців. Усі голландські намети пошматувало і віднесло геть вітром, крім кількох клаптів парусини в мерзлих урінь. Там залишилися тільки бівачні вогнища й кілька кругів, викладених з каменю, яким притискали поле наметів, і трохи кісток. Він знайшов кілька довгих кісток, шматки погризаного хребта і тільки один череп без нижньої щелепи. Тримаючи той череп у своїх руках два літа тому, він благав, щоб це не був доктор Гуцер. Він зібрав усі розкидані й погризані на нук кістки і поховав разом з черепом в одній могилі, поклавши на надгробок, складений з каміння виделку, яку він знайшов серед ріні зазвичає справжніх людей і людей ходячого бога, з якими він провів літо, і які посилали корисні інструменти й любі серцю покійника речі у світ духів разом із мертвим. Уже поклавши виделку, він усвідомив, що інуїт подумали б про це як про обурливе марнотратство дорогоцінного металу. Тоді він вирішив прочитати над могилою молитву. Молитви мовою «Інуклітут», які він чув останні три місяці, не підходили. Але у своїх недолугих спробах вивчити ескімоську мову попри те, що він ніколи не зможе вимовити нею жодного слова, того літа він розважався тим, що намагався перекласти отче наш мовою інуктікут. Того вечора, стоячи біля нагоробка, під яким лежали кістки його товаришів, він намагався подумки проказати цю молитву Не ляґувоткайлауле, піорнаятпінатуаліну намесарло, кілангме. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Це все, на що він спромігся два роки тому, але й цього було достатньо. Зараз, майже два роки по тому, повертаючись до своєї дружини з рятувального табору, який виглядав ще спустошенішим, ніж раніше, виделка щезла, надгробок зруйнований, могила сплюндрована справжніми людьми із півдня, навіть кістки безслідно зникли. Талерік так посміхнувся, усвідомивши, що навіть якщо йому подарують біблійні роки життя, він усе одно ніколи не оволодіє мовою справжніх людей. Кожне слово цієї мови, навіть прості іменники, мали десятки значень, а тонкощі синтаксису були далеко за межами розуміння чоловіка середнього віку, який ще хлопчиськом пішов у море і так і не вивчив навіть латини. Дякувати Богові йому ніколи не доведеться говорити цією мовою голос. Силкуючись зрозуміти потік слів, сповнених клацаючих звуків, він отримував лише головний біль на кшталт того, що мучив його, коли він тільки починав бачити сни сілни. Великий ведмідь, наприклад. Звичайний білий ведмідь. Люди ходячого Бога та інші справжні люди, з якими він зустрічався упродовж двох останніх років називали його нанук, що було доволі просто, але він також чув варіанти, які можна було б записати англійською. Бо свого письма справжні люди не мали, як нанок, днувак, «нануралук», такуак, пісукту, та аюалунак. А зараз від Інупіюка, цього мисливця з півдня, який він уже зрозумів, зовсім не був таким недоумком, як тверде Васієюк, він дізнався, що в багатьох південних племенах справжніх людей великого ведмедя називають також Торнарсук. Кілька болісних місяців, коли у нього все ще гоїлися рани, і він учився їсти та ковтати заново, він був цілком задоволений тим, що взагалі не мав імені. Потім, після випадку під час полювання на білого ведмедя, того першого літа, коли він сам один витягнув з води тушу мертвого ведмедя, чого не вдалося зробити трьом мисливцям із запрягом собак. Річ була зовсім не в його надлюдській силі, просто лише він побачив, де линь їхнього гарпуна зачепився за виступ крижини. Рід Асія Юка почав називати його Таліріктаг – «сильна рука». І він не заперечував проти цього, хоча йому значно краще велося без імені. А Сієюк тоді сказав, що разом з іменем він отримав пам'ять душі попередньої сильної руки, який загинув від рук Каблона. Кількома місяцями раніше, коли вони із Сайленс прийшли до селища, де стояли іглу, щоб жінки допомогли їй під час пологів, на світ мав з'явитися ворон. Він не був здивований, довідавшись, що справжні люди, які спілкуються мовою інукти називають його дружину іменем Сілна, він бачив, що вона втілює водночас дух сили, богині повітря і дух Седни, богині моря, свого таємного імені Сіґзамієвуа, повелительки духів, вона не хотіла або не могла повідомити йому ні за допомогою мотузки, ні через сни. Він знав своє власне таємне ім'я. Тієї першої ночі нестерпних страждань, після того, як Тунбак забрав у нього язик і колишнє життя, він почув своє таємне ім'я у сні. Але він ніколи нікому його не скаже, навіть Сілні, яку все ще називав Сайленс, подумки спілкуючись із нею під час кохання та в їхніх спільних снах. Селище називалося Талойоак, де у наметах і снігових хатинах мешкало десь 60 людей. Там були навіть будинки з дерну, що притулилися до скелі з кручі, дахи яких улітку зазеленіють травою. Місцевий народ звався Олікаталіками. За його припущеннями, це слово означало «люди з каптурами, хоча хутряні шкури, які вони носили на плечах, більше скидалися на англійські вовняні шарфи, ніж на справжні каптури. Вождь був приблизно ровесником Таліріктага і виглядав достатньо привабливим, хоча в нього не залишилося зубів, тому він здавався старшим за свої роки. Його звали Ікпакхуак, що, за словами Асія Юка, означало «брудний». Але, наскільки міг судити Таліріктаг, з його вигляду і запаху, Ікпакхуак був небрудніший за решту і чистіший за декого. Набагато молодшу за нього дружину Ікпакхуака звали Гігілак. Асієюк самовдоволено розтлумачив, що це ім'я означало «крижений дім». Але поводження Гігілак з гостями в жодному разі не було холодним, вона разом зі своїм чоловіком тепло привітали родину Талеріктага, нагодували гарячою їжею та вручили подарунки. Він усвідомив, що ніколи не зможе зрозуміти цих людей. Ікпакхуак, гігі та інші члени посімейства приготували для них – у мінгмак бівштекси з м'яса мускусного бика, їхню святкову страву, яка дуже припала до смаку та але якою буквально дивилися сильна Асія Юк, Науїя і решта племені, бо вони були не цілік людьми тюленя. Після всіх привітальних церемоній та частування він спромігся мовою жестів перевести розмову на подарунки каблуна. Ікпакхуак визнав, що люди з каптурами насправді мають такі скарби, але перш ніж показати їх гостям, він попросив сілну з Таліріктагом продемонструвати мешканцям села свої чари. Більшість толі католиків ніколи в житті не бачили жодного з екзаменів. Хіба що десятиліття тому Ікпакхуак знав батька сілни Аю. Тож Ікпакуак, чемно попросив Сілну і Таліріктага трохи політати довкола селища і, можливо, перетворитися на тюленів, тільки якщо їхня ласка не на ведмедів. Сілна пояснила, послуговуючись мотузяною мовою, з якої перекладав Асієюк, що двоє повелителів духів неба не бажають цього робити, але вони обоє покажуть гостинним Олі Каталікам оцубки їхніх язиків, які забрав у них Тунбак. А її чоловік каблуна Сіґзам Гіоа дасть їм рідкісну можливість побачити його шрами, згоїни, які залишилися від ран, отриманих у жорстокій битві зі злими духами кілька років тому. Це повністю задовольнило Ікпакхуака та його людей після демонстрації шрамів Талірік так вдалося змусити Асіяюка повернутися до розмови про дари каблуна. Екпакхуак одразу кивнув, ляснув у долоні і послав хлопців принести скарби. Вони передавалися по колу. Там були різноманітні дерев'яні деталі, серед яких відколотий і гарно збережений шматок такелажного бруса. Там були і золоті гудзики з якорем, символом адміралтейства та служби географічних досліджень. Там був фрагмент любовно-вишитої моряцької нижньої сорочки. Там був золотий годинник, ланцюжок, на якому його, мабуть, носили, і жменя монет. Ініціали на задній кришці годинника ЧФДВ Чарлз Дево. Там був срібний пенал для олівців з ініціалами ЕС усередині. Там була репліка золотої медалі, яку колись адміралтейство вручило серу Джону Франкліну. Там були і срібні виделки та ложки з гербами різних офіцерів Франкліна. Там була маленька китайська тарілка, з написаним на ній кольоровою емаллю ім'ям Сер Джон Франклін. Там був хірургічний скальпель. Там була переносна конторка з червоного дерева для письма, яку чоловік, що зараз тримав її в руках, одразу впізнав, бо вона була його власна. Невже ми справді тягнули все це гівно сотні миль у шлюбках, думав Крозьє. А до цього ще тисячі миль з Англії. Про що ми тільки думали? Він відчув, як на нього накочується хвиля нудоти і заплющив очі, борючись з її нападом. Сайленс доторкнулася до його руки. Вона збагнула його внутрішній стан збурення суперечливих почуттів. Він подивився в її очі, щоб запевнити, що насправді він усе ще тут, з нею, хоча він був не тут, не насправді, не повністю. Вони вирушили на веслах уздовж берега на захід до гирла річки Бека. Ік-Пакхуакові Олі Каталіки були не зовсім щирими, ухилялися від відповіді, де вони знайшли свої скарби Каблуна. Хтось казав, що вони з місця, яке зветься Кінуна – це міг бути один з численних острівців у протоці на південь від острова Короля Вільяма. Але більшість мисливців говорили, що вони знайшли скарби на захід від Талойоака в місцині, яку вони називали Куглуктук, що, за словами Асія Юка, означало «місце водоспадів». Крозія вирішив, що йдеться про перший маленький водоспад, про який він читав у Бека і який, судячи з його слів, був неподалік від гірла великої рибної річки. Тиждень вони провели там у пошуках, а Сієюк, його дружина і троє мисливців залишились зуміяк у гірлі річки, але Кроз'є та Сайленс зі своїми дітьми, мисливцем Інупіюком, якого все ще гризла цікавість, та іншими мисливцями піднялися на каяку вгору за течією десь на три милі до першого перекату. Там він знайшов клепки від бочки, шкіряну підошву червика з дірками від гвіздків. З-під піску й багнюки на березі річки витягнув восьмифутовий, вигнутий, колись відполірований шматок дубової дошки, який міг бути частиною планшира одного з катерів. Він став би цілим скарбом для Олі Каталіків. І нічого більше. Вони поверталися розчаровані, веслуючи вниз за течією до узбережжя, коли натрапили на якогось старого з трьома дружинами та чотирма шмаркатими дітьми. Жінки тягли на своїх спинах згорнуті шкури карибу, і вони, за словами того чоловіка, прийшли до річки порибалити. Він ніколи раніше не бачив жодного каблуна, а одразу двох без'язиких сікзам і еуа, повелителів духів, і поготів, і був дуже наляканий. Але один з мисливців, що були з грозіє, вгамував його страхи. Старого звали Пут-Турак, і він був з громади Кікік та Кюак, що належала до племені справжніх людей. Після обміну їжею та жартами Стареган поцікавився, що вони роблять так далеко на північ від земель народу ходячого бога, і коли один з мисливців пояснив, що вони шукають живих чи мертвих каблуна, які могли проходити цією місциною, або їхні скарби, Футторак сказав, що він ніколи не чув про каблуна, які б пропливали цією річкою. Але, прожувавши тюленяче м'ясо, яким вони його пригостили, додав. Минулої зими я бачив великий човен каблуна, такий великий, як айсберг, з трьома палицями, що стерчали з нього, застрягли у кризі біля утюліка. Я думаю, в його череві були мертві каблуна. Деякі з наших молодших чоловіків проникли всередину того човна. Їм довелося прорубати своїми сокирами із зоряного гівна діру в його боці. Але вони залишили всі дерев'яні та металеві скарби там, де знайшли, і сказали, що цей дім з трьома патиками населений привидами. Крозіє подивився на Сайленс. «Я правильно його зрозумів?» «Так», – кивнула вона. Каниюк заплакала і сильно розгорнула поли своєї літньої парки і почала годувати дитину. Крозіє стояв на кручі й дивився на корабель в мерзлию кригу. Це був корабель її величності – терор. Їхня мандрівка від гирла річки Бека на захід до цієї ділянки узбережжя Ут-Юлік зайняла вісім днів через мисливців племені людей ходячого бога, які розуміли його жести. Кроз'є запропонував Путтуракові винагороду, якщо старий погодиться разом зі своєю родиною поїхати з ними і показати їм дорогу до човна Каблуна з трьома патиками, що стирчать з його даху. Але старий кі Кікіктар не хотів більше мати справи із зачаклованим трипатиковим домом Каблуна. Хоча минулої зими він не заходив до середини човна з молодими чоловіками племені, він бачив, що те місце було споганене, п'івксак небезпечними капусними духами, які його населяли. От юліком інуїти називали західне узбережжя півострова, який Кроз'є за картами знав під іменем Аделаїти. Розводя чистої води закінчилися не дуже далеко на захід від затоки, що вела на південь до гирла річки Бека. Вузьку протоку там скувала Пакова крига. Тож вони були змушені висадитися на березі, сховати каяки і асіаюків у міяк та продовжити рухатися на важкому 13-футовому каматік, який тягли шість їздових собак. Скориставшись якимсь своїм методом суходільного розрахунку курсу, якого Крозія знав, він ніколи не збагне, Сайленс провела їх через перешийок півострова завширшки близько 25 миль до тієї ділянки західного узбережжя, де путтурак сказав, що бачив корабель і навіть зізнався, стояв на його палубі. Асієюк не хотів залишати свого зручного човна, коли настав час рушати навпростець до суходолу. Якби Силна одна з найшанованіших у племені людей ходячого бога, повелительок духів, не виказала б свого щирого прохання, щоб він їх супроводжував, а прохання Сікзамієуа було наказом навіть для найсуворішого з шаманів, а сієюк не казав би своїм мисливцям відвести його додому. Зрештою, він дуже зручно влаштувався в каматік і їхав, укрившись хутряними запонами та навіть час від часу допомагав, кидаючи камінців їздових собак і вигукуючи «Хоу! Хоу! Хоу!», коли хотів, щоб вони повернули ліворуч, і «Гі! Гі! Гі!» коли хотів, щоб вони звернули праворуч. Кроз'є здогадувався, що старий шаман заново відкриває для себе молодецьке задоволення від катання на санях, які тягне собачий запряг. Зараз було пізнє пообіддя їхнього восьмого дня подорожі, і вони дивилися вниз на корабель її величності Терор. Навіть Асія Юк здавався переляканим і переганіченим. У найточнішому описі місцеположення корабля, який дав Путтурак, йшлося про те, що Трипатиковий дім вмерзу Кригу біля острова близько п'яти миль прямо на захід від одного мису, і що він разом зі своїм мисливським загоном потім мав пройти близько трьох миль на північ через Рівну Кригу, проминувши на своєму шляху кілька островів, щоб дістатися від того мису до корабля. Вони побачили корабель зі скелі на північному краю великого острова. Звісно, пут турак не вживав слів «миля» «корабель», ні навіть «мис». Що насправді сказав старий, так це те, що трипатиковий дім Каблуна з бортами як вуміяк був за кілька годин ходу на захід від «Тікеркат», що означало «два пальці» як справжні люди називали два вузькі миси на цій ділянці узбережжя Утюлік і неподалік від північного краю тамтешнього великого острова. Крозіє зі своїм загоном з десяти людей, мисливець із півдня Нопіюк залишався з ними до самого кінця, пройшов на захід через нерівний лід від двох пальців і перетнув два острівці, перш ніж дістався більшого. На північному краю цього великого острова вони знайшли скелю, що підносилася майже на сотню футів над Паковою Кригою. За дві-три милі від берега три високі щогли корабля її величності Терор накринилися під низькими хмарами. Кроз'є, звісно, став би у пригоді його далекогляд, але він і не без нього впізнав щогли свого старого корабля. Пут-Турак мав слушність. Крига на цьому останньому відтинку шляху була набагато рівніша, ніж на березі, та паковий лід між материком та островами. Своїм досвідченим капітанським оком Крозіє одразу визначив причину цього. Ланцюг невеличких острівців, який тягнувся звідси на північний схід, утворював такий собі природний хвилелом, що захищав цю ділянку моря площею 15-20 квадратних миль від панівних північно-західних вітрів яким чином терор, зрештою міг опинитися тут майже за дві сотні миль на південь від місця, де він майже три роки простояв вмерзлий у кригу неподалік від Аребуса, було поза межами розуміння Кроз'є. Але морочитися над цією загадкою лишилося недовго. Справжні люди, так само як і люди ходячого бога, які рік за роком жили в тіні чудовиська, наближалися до корабля з очевидною осторогою. Розмови путтурака про привидів і злих духів справили на них неабияке враження, навіть на Асія Юка, на УЮ, та мисливців, які не були присутніми під час зустрічі зі старим. Сам Асія Юк усю дорогу, поки вони йшли по кризі, бурмотів заклинання, що мали відлякувати привидів, і захисні молитви, які втім нікому не додали почуття безпеки. Крозія знав, що коли нервується шаман, усі теж стають нервовими. Єдиною, хто йшов поруч із Кроз'є попереду всіх, була Сайленс, яка несла обох дітей. Терор накрнився на лівий борт градусів на 20, його ніс був спрямований на північний схід, щогли похилилися на північний захід, а більша частина правого борту здіймалася над кригою. Дивна річ, але один якір, носовий якір лівого борту, був опущений. Його якірний канат зникав під товстою кригою. Крозія був здивований, оскільки глибина тут, за його припущеннями, становила щонайменше 20 сажнів, а може й набагато більше, і все північне узбережжя острова позаду них було покраєне невеличкими затоками. Кінець кінцем, якщо тільки не було шторму, розсудливий капітан, що шукав безпечну бухту для стоянки, мав би провести корабель у протоку на східному боці великого острова, який вони щойно пройшли, і кинути якір між ними. Його безкиди захищали б від вітру, і трьома меншими острівцями завдовжки не більше двох миль на схід звідси. Але терор стояв тут, десь за півтори милі від північного краю великого острова, з якорем кинутим у глибоку воду, цілком відкритий північно-західним вітрам. Варто було один раз обійти довкола корабля і поглянути на його похилу палубу з нижчого північно-західного борту, як ставало зрозумілим, чому мисливському загонові путурака довелося прорубати діру у піднятій надкригою стінці корпуса правого борту, тепер розтрощеного, розбитого і дірявого, щоб проникнути всередину. Всі люки на верхній палубі були наглухо задраєні і затягнуті парусиною. Крозія повернувся до діри, прорубаної ескімосами у відкритому навітряному борті. Він вирішив, що зможе протиснутися в неї. Він згадав, як путтурак казав, що молоді мисливці скористалися своїми сокирами із зоряного гівна, щоб пробратися досередини, і мимохіть усміхнувся, попри хвилю болісних почуттів, які володіли ним. Зоряним гівном справжні люди називали падучі зірки і метал з метеоритів, що впали на кригу. Крозія чув, як Асієюк розповідав про Улюрія Канокток – зоряне гівно, що впало з неба. Крозія волів би, щоб у нього зараз були із собою гівняно-зоряний ніж чи сокира, але єдиною його зброєю був звичайний робочий ніж з лезом з моржевого бивня. На Каматік були і гарпуни, але чужі. Свої вони із Сайленс залишили в каяку тиждень тому – а він не хотів просити скористатися гарпуном тільки для того, щоб увійти за ним у корабель. Біля сани, що стояли за сорок футів позаду них кіммік, великі собаки з моторошними, блакитними та жовтими очима, і душами, які вони ділили зі своїми хазяями, гарчали, гавкали і кидалися одне на одного і на кожного, хто до них наближався. Їм не подобалося це місце. Крозія на мигах сказав Сайленс. Скажи Асі Юку, нехай запитає в них, чи ніхто не хоче піти разом зі мною. Вона швидко виконала його прохання, користуючись самими лише пальцями, без допомоги мотузки. Але старий шаман завжди розумів її набагато швидше, ніж міг розібрати незграбні знаки Крозія. Ніхто зі справжніх людей не захотів лізти в дірку. «Я повернуся за кілька хвилин», – знаками сказав Крозія Сайленс. Вона широко усміхнулася. «Не втрачай розуму», – жестами відповіла Сайленс. «Ми з дітьми йдемо за тобою». Він протиснувся всередину. Сайленс одразу рушила слідом за ним, тримаючи на руках ворона і канниюк у спеціальній сумці з м'якої шкіри, яку вона іноді носила на ремінцях, на грудях. Обоє дітей спали. Було дуже темно. Кроз'є зрозумів, що молоді мисливці Путурака проникли на палубу Твіндека. Їм пощастило, бо якби вони спробували зробити це трохи нижче по Міделю, то вперлися б у залізну обшивку вугільних бункерів і танків для зберігання води, що стояли на палубі Трюму, і ні за що б не прорубали в корпусі діри навіть зі своїми сокирами із зоряного гівна. За десять футів від дірки було так темно, хоч воко стрель. тож Крозіє просувався навпомацьки, знаходячи дорогу по пам'яті і тримаючи Сайленс за руку. Якийсь час вони йшли вперед по похилій палубі, а потім повернули в бік корми. Коли його очі призвичайлися до темряви, у розсіяному світлі, що проникало крізь проламу корпусі корабля, кроз'є розглядів, що важкі замкнуті на висячий замок двері до війної комори і двері до артилерійського арсеналу, що були трохи далі розтрощені. Він і гадки не мав, хто таке зробив і чому, але сумнівався, що це справа рук людей-путтурака. Ці двері вони спеціально залишили замкненими, коли покидали корабель, і саме сюди першим ділом навідалися б білі люди, якби повернулися на терор. Барильця з ромом, вони мали так багато рому, що їм довелося залишити ці діжки тут, коли вони перебралися на Кригу, були порожні. Але діжки з порохом збереглися неторкнутими, як і ящики та барильця з кулями, парусинові патронташі з набоями, мушкети, що вишикувались у пірамідах майже по всій довжині двох переділок. Їх було неможливо всі забрати із собою. І дві сотні штиків, що все ще звисали з гачків уздовж бімсів та сволоків. Один тільки метал з цієї кімнати зробив берід Асієюка найбагатшим серед справжніх людей у їхньому світі. Залишків пороху та куль вистачило б на десяток великих родів справжніх людей на двадцять злишком років, завдяки чому вони стали б беззаперечними володарями Арктики. Сайленс доторкнулася до його оголеного зап'ястка. Було дуже темно для спілкування жестами, тож вона звернулася до нього подумки. «Ти це відчуваєш?» Крозьє був вражений, усвідомивши, що вона вперше за весь час послала свою думку до нього англійською. Або вона занурювалася в його сни значно глибше, ніж він припускав, або ж вона була дуже уважною впродовж місяців перебування на борту цього самого корабля. Вони вперше вдалися до словесного обміну думками у стані неспання. «Це?» – подумки відповів він. «Так». Недобре місце. Спогади наповнювали його, як поганий запах. Щоб розрядити напруження, він повів Сайленс далі, показуючи рукою на ніс, і послав їй ментальне зображення канатного ящика палубою нижче. «Я весь час чекала там на тебе», – подумки відповіла вона. Слова прозвучали так чітко, що можна було подумати, ніби вона промовила їх у голосу темряві, якби не те, що жодне з дітей не прокинулося. Крозія затремтів від почуттів, схвильований її зізнанням. Вони піднялися по головному трапу на житлову палубу. Тут, нагорі, було значно світліше. Крозія збагнув, що денне світло, нарешті, проникає через патентовані ілюмінатори Престона, врізані у палубу над ними. Вкриті паморозі опуклі вікна здавалися матовими, але, дивна річ, не були запорошені снігом чи застелені брезентом. Палуба виглядала порожньою. Всі підвісні койки матросів були акуратно згорнуті й укладені в ніші, обідні столи підтягнуті між бімсами до палуби над головою, а матроські скриньки стояли ретельно вирівняні попід бортами. Величезна патентована плита фразера у центрі носової жилої палуби була темною й холодною. Крузьє спробував пригадати, чи був ще живий містер Дігл, коли його капітана виманили на кригу і підстрелили. Вперше за тривалий час він подумки промовив це ім'я, містер Дігл. Уперше затривалий час я думаю своєю мовою. Крозьє мимоволі посміхнувся своєю мовою. Якщо справді є така богиня, як Седна, що править світом, її справжнім іменем, мало б було сука іронія. Сайленс потягнула його на корму. Перші офіцерські каюти та кают компанії, до яких вони зазирнули, були порожні. Крозія губився в здогадах, хто саме з моряків дістався до терору і поплив на ньому, тримаючи курс на південь. Дивої його люди з рятувального табору? Він знав майже напевне, що містер Дево та інші попрямували далі на південь у шлюбках в напрямку до великої рибної річки. Гікі? та його люди. Заради доктора Гуцера він сподівався на це, хоча й не вірив у таку можливість. Бо за винятком лейтенанта Годжсона, Акроз'є підозрював, що він недовго прожив у тій компанії Зарізяк. Серед них навряд чи знайшовся муряк, який зміг би управляти терором, а ще більшою мірою знаходити шлях серед крижин. Він сумнівався, що вони були здатні йти під вітрилом і прокладати курс у тій малій шлюбці, яку він їм дав. Тож залишалося троє моряків, які покинули рятувальний табір, щоб іти пішки суходолом – Рувем Мейл, Роберт Сінклер та Сем'юел Хані. Чи могли старшина Кубрика, Формарсовий старшина і Коваль провести корабель її величності терор під вітрилами майже дві сотні миль на південь через лабіринт розводь? Крузія відчув запаморочення та легку нудоту на згадку про імена цих моряків та їхні обличчя. Він майже чув їхні голоси. Він чув їхні голоси. Путурак мав слушність. Зараз це місце було домом Пієфіксаак, ображених приводів, які залишились на кораблі, щоб переслідувати живих. На койці Френсіса Роудона Мойре Крозє лежав труп. Наскільки вони могли судити, обстеживши у темряві трюм і твіндек, це було єдине мертве тіло на борту. «Чому він вирішив померти на моїй койці?» – дивувався Кроз'є. Він був чоловіком такого ж зросту, як і Кроз'є. Його одежа – він помер під ковдрами у бушлаті, плетеній шапці і в штанях, що було дивним, бо оплавання, очевидно, відбувалося в розпал літа. Не мала особливих прикмет, за якими можна було б встановити особу мерця. Кроз'є зовсім не хотів нишпорити по його кишенях. Долоні моряка відкриті зап'ястки та шия були коричневі, зсохлі та зморщені, але саме його обличчя примусило крозь пошкодувати, що патентований ілюмінатор престона над головою дає так багато світла. Очі покійника були схожі на скляні коричневі кульки, його волосся й борода були такими довгими та кошлатими, що здавалося цілком можливим, що вони продовжували рости ще кілька місяців після смерті чоловіка. Губи геть поморщилися і через скорочення лицевих м'язів відкрили у страшному вищирі зуби та ясна. Саме зуби викликали жах. Передні зуби, які не повипадали від цинги, були жовтими, дуже широкими і неймовірно довгими, завдовжки щонайменше три дюйми. Наче вони росли так само, як протягом усього життя ростуть різці у кролика чи щура, аж доки почнуть загинатися і встромлятися у власну горлянку тварини, якщо їх повсякчас не сточувати об щось тверде. Зуби цього покійника були, направду, неможливими, але Кроз'є чітко бачив їх у сірому присмерковому світлі, що проникало до його старої каюти через купольний ілюмінатор у стелі. Це, усвідомив він, була не перша неможлива річ, яку він бачив чи пережив за останні кілька років, і він підозрював, що й не остання. «Ходімо», – жестом показав він сайленс. Він не хотів обмінюватися думками тут, де скрізь нипають і підслуховують примари. Кроз'є мав скористатися пожежною сукирою, щоб вибити задраєний та забитий цвяхами головний люк. Не замислюючись над тим, хто його задрає і чому, або чи була та людина внизу ще живою, коли так щільно задраювали над нею люк, він відкинув убік сокиру, видерся нагору і допоміг Сайленс піднятися по трапу. Ворон неспокійно заворушився, прокидаючись, але Сайленс поколисала його на руках, і він знову тихенько засупів. «Зачекай тут», – знаками сказав він і спустився донизу. Спочатку він виніс на палубу важкий Теодоліт та кілька своїх старих довідників, швидко визначив положення сонця, зафіксував показання приладів і занотував свої координати на полях просякнутого сіллю суднового журналу. Потім він відніс Теодоліт та книжки вниз і кинув їх там, чудово розуміючи, що це останнє визначення місцеположення корабля було, можливо, найбезглуздішим вчинком з усіх, які він здійснював протягом свого довгого життя, в якому не бракувало безглуздих вчинків. Але він також розумів, що мав це зробити, так само, як і те, що зробив далі. У темному артилерійському арсеналі на палубі Твіндека він одне за одним вибив денця трьох барилиць з порохом, висипавши вміст першого на підлогу Твіндека і східці трапа, що вели у трюм. Сам він туди не спускався. Вміст другого барильця витрусив на нижній палубі, особливо щедро сипнувши через відчинені двері власної каюти а вміст третього барильця розсипав чорними доріжками вздовж похилої верхньої палуби, де на нього чекала Сайленс з дітьми. Асієюк разом з іншими ескімосами, що залишалися на кризі, обійшли корабель, стали з його лівого борту і тепер спостерігали за тим, що відбувалося звіддалі 30 футів. Собаки продовжували вити і рватися, але Асієюк або хтось із мисливців припнув їх до кілків, вбитих у кригу. Роз'єволів би залишитися назовні, просто неба, хай навіть і похмурого, але він примусив себе знову спуститися на палубу твіндека. З останнього барильця лампової олії, що залишалося на кораблі, він розхлюпав пальне на всіх трьох палубах, ретельно облив двері й переділки власної каюти. Він завагався лише раз, на порозі кают компанії, дивлячись на сотні й сотні корінців томів. Боже правий, невже я не можу взяти кілька книжок, щоб перебути з ними прийдешні темні й довгі зими? Але зараз вони вже мали в собі темну інуа мертвого корабля. Ледь стримуючи сльози, він облив їх ламповою олією. Розливши залишки пального на верхній палубі, він пожбурив пусте барильце далеко на лід. «В останній йду вниз», – пообіцяв він Сайленс на пальцях. Спускайся з дітьми на кригу, кохана. Люциперові сірники були там, де він їх залишив три роки тому, у шухляді письмового столу. На секунду Кроз'є здалося, ніби він почув скрип койки і шурхід замерзлих ковдр, під якими заворушився муміфікований труп. І почув тріск сухих сухожиль, коли мертва коричнева рука з довгими коричневими пальцями і жахливо-довгими жовтими нігтями повільно піднялася і потяглася до нього. Кроз'є не обернувся. Кроз'є не кинувся бігти. Кроз'є не озирнувся. Тримаючи в руках сірники, він повільно вийшов з каюти, переступаючи через доріжки чорного пороху і калюшки лампової олії. Він на кілька сходинок спустився головним трапом, перш ніж запалити і кинути першого сірника. Повітря там було таким затхлим, що сірник ледь зайнявся. Потім порох спалахнув з гучним виляском, вогонь перекинувся на переділку облиту олією і стрімко побіг у темряві на ніс і корму прокладеними пороховими доріжками. Знаючи, що вогню на палубі Твіндека було цілком достатньо, Шпангоути за шість років в цій арктичній пустелі висохли і стали як труд. Він усе одно затримався, щоб підпалити доріжки пороху на нижній палубі та на відкритій верхній. Потім він зістрибнув з десяти футів на насип з криги із західного боку корабля і вилаявся, бо його ліва нога відгукнулася болем, так повністю і не відновившись після травми. Йому слід було спуститися донизу мутузяним трапом, як, мабуть, мала достатньо глузду вчинити Сайленс. Шкутельгаючи, як дід, яким він, напевно, невдовзі й стане, Крозія вийшов на кригу, щоб приєднатися до решти. Корабель горів майже півтори години, перш ніж затонув. Ця пожежа була неймовірним видовищем, ніч Гая Фокса за північним полярним колом. Цьому судну зовсім не потрібні були ні порох, ні лампова олія, зрозумів він спостерігаючи за вогнем. Шпангоути парусина й дошки були такими сухими, що весь корабель зайнявся як від запалювальної мортирної бомби, для стрільби якими він був збудований багато десятиліть тому. Терор затонув би у будь-якому випадку щойно через кілька тижнів чи місяців розтане лід. Прорубана сокирою діра в його бурту була смертельною раною. Але спалив він корабель не тому. Якби хтось у нього запитав, а цього ніколи не станеться, він би не зміг до пуття пояснити, чому саме його треба було спалити. Він, напевно, знав, що не хотів би, щоб рятувальники з британських кораблів швенділи покинутим судном і потім повернулися додому з байками про нього, щоб лякати забобонних громадян Англії і надихнути містера Дікенса або містера Теннісона на досягнення нових висот сентиментального красномовства. А ще він знав, що ці рятувальники повернуться до Англії не тільки з байками. Прихоплені з корабля сувеніри будуть такими ж небезпечними, як чума. Він бачив це очима своєї душі і відчував усіма своїми чуттями – людськими та сікзам і еуа. Справжні люди радісно закричали, коли завалилися палаючі щогли. Вони були вимушені відійти на сотню ярдів. Терор випалював свою власну вбивчу ополонку в кризі, і невдовзі по тому, як випали охоплені вогнем щоглий та келаж, палаючий корабель почав із шипінням і бульканням занурюватися в морські глибини. Гуготіння полум'я розбудило дітей, а вогонь настільки нагрів довколишнє повітря, що всі вони, Сайленс, нахмурений Асія Юк, Цицька Науя, мисливці, щасливо усміхнений Інупі Юк, навіть Талірік -так, Зняли свої парки і покидали на Каматік Коли дійство закінчилося і корабель затонув, і сонце скотилося до південного пруга, а їхні тіні на сіруватій кризі стали довгими Вони все ще стояли там, втішаючись виглядом пари, що здіймалася над водою, я радіючи палаючим уламкам, які валялися то тут, то там на кризі Нарешті вони вирушили назад до великого острова і невеличких острівців за ним, плануючи досягти материка, щоб уже на суходолі зупинитися на ночівлю. Сонячне світло, яке не меркло аж до опівночі, допомагало їм у дорозі. Всі вони хотіли якнайшвидше забратися з криги і опинитися подалі від цього місця, перш ніж на кілька годин западуть сутінки, а потім настане цілковита темрява. Навіть собаки припинили гавкати й гарчати, і, здавалося, почали тягнути дружніше, коли вони проминули останній острівець на своєму шляху до материка. Асієюк спав на санях під своїми хутряними укривалами, похропуючи, а обоє дітей прокинулися і хотіли бавитися. Талеріктак посадовив вертляву юк на свою ліву руку, а правою обійняв сілну Сайленс. Ворон усе ще на руках у своєї мами пручався, намагаючись вирватися, щоб іти самому. Талірік так не вперше замислився над тим, як без язики тато і мама збираються виховувати упертого хлопця. А потім згадав, теж не вперше, що зараз він належить до однієї з кількох культур у світі, яка не переймається тим, щоб тримати в шорах своїх упертих хлопчиків та дівчаток. Ворон уже має Інуа якогось достойного дорослого. Його татусеві залишається лише зачекати, щоб побачити, наскільки достойним той був. Інуа Френсіса Кроз'є, яка жила в тілі Таліріктага, гаразд почуваючись, не плекала жодних ілюзій щодо життя – безталанного, злиденного, мерзосвітного, жорстокого і короткого. Але, можливо, воно не обов'язково дається лише раз. Обіймаючи сілну за плечі, намагаючись не зважати на лунке хропіння шамана і на те, що мала Кенниюк щойно напісяла на найкращу літню парку свого батька, тим часом як його невдоволений син скімлив, вопручався і вирадував, та лірік так Кроз'є продовжував іти на схід по кризі до тверді земної. Кінець книги. Читав Євген Перепелиця.